От кому-кому, а йому дитина була б за щастя. Але ангел-хоронитель краще знає. І він шепоче, тріпоче крилами, просить, наказує. Тікай. Біла туфелька без каблучка звично тисне на педаль. Біла сумочка, надміру важка для дамської, звично лежить на передньому сидінні. Лежить на поготові із розстебнутим замочком. У сумочці темно дихає її єдиний захист перед реаліями цього життя. Ауді біжить знайомою дорогою на зустріч долі. Отак, щоб зовсім грамотно, за всіма правилами, варто було б і машину змінити, щоб не знайшли. Але це вже чиста Агата Крісті. Куди вона спрямовує свою сріблясту ластівку? Куди їй летіти? Вся Європа перед нею. Вона – жінка із німецьким громадянством. Ніхто не спитає, куди, ніхто не заборонить. Вона – вільна громадянка вільної країни. От тільки в Німеччину, мабуть, не можна. Адресу Отто знають всі, і ті, кому знати не належать, також. Ангел-холоронитель вже подбав про неї, знайшов вихід. Вихід чекав її на кордоні, сьогодні чергував, та де уж». Під крилом літака варувало море. Густа зелень, порізана на острівці голубими стрічками річок. Він не бачив, як подолали Урал. Літак йшов на десяти тисячах над землею. Але ці останні кілометри до столиці Нафтового краю роздивився докладно. У ранніх сибірських сутінках добре видно потужні факели, що палають над вишками. Одна, друга, третя. І тайга, могутня, несходима, без края. Оці простори, цей обшир, ця незліченність і непідконтрольність – от він, його край, поле для його діяльності. У людей тут гроші, багато грошей. Не може бути, щоб вони не хотіли ці гроші примножити. Це ж так спокусливо. На кожен карбованець, зароблений тяжкою працею, отримати ще один, легко, без зусиль, за формулою «гроші роблять гроші». Ця формула вже встигла проникнути в суспільство, пустити корені. В Москві плодяться і розмножуються фірми, що з одного карбованця за місяць роблять два, за два місяці – три. Мабуть, для цього сибірського краю така фантастична за своєю привабливістю мода ще не дійшла. Звісно, тут він не займатиметься тим, що чудив у Тернополі. Так і чудив. Хіба можна назвати серйозним бізнесом? Між маленьким містом, де кожен кожного знає, і цими сибірськими обширами – величезна різниця. Тут він – людина невідома. Це плюс, бо його походеньки, особливо останні, прикрашають мало. І мінус – потрібна буде реклама. Але серйозна справа потребує серйозного підходу. Офіс – побільше народу, щоб ми тушились і вдавали заклопотаних. Оргтехніка – усілякі факси, телефони, може навіть комп'ютер. «На йому комп'ютер. Що він туди заноситиме?» «Відомості про клієнтів. Щоб мен там легше було шукати. Потрібна штука. Та для престижу необхідна. Що то нині за контора без цього ящика?» «Та й річ корисна. Гратиме в карти. Захоплює, що годі відірватись. Сік, мінеральна вода, вино. Схилилася до нього стюардеса. Гарна дівчина». Отак об'єму в офіс, сакартаркою. «Будь ласка, соко!» Озвалась молода жінка поруч із ним. Він вперше почув її голос, Надто вже несмілива, Якась тургеніська капанночка З минулого століття. А з вигляду саме те, що треба. Русяве довге волосся, голубі очі, Світлі того ясного відтінку, Що нагадує березень. Юність, небо, перше кохання. А погляд, Сама невинність і чистота. Таким довіряють». Ця жінка – знахідка. Та всі його спроби познайомитись ще там, на початку шляху, зазнали поразки. Невинність і чистота не бажали називати своє ім'я першому-ліпшому. Він помітив її ще в Борисполі. Її проведжала жінка в літах, така ж русява і, мабуть, глибока. «Мати, хто ж іще?» «А хто в неї тут? Чоловік?» і «Якщо чоловік, то зустрічатиме. Отоді усе з'ясується». А познайомитись, чи ж уперше йому знайомитись із жінками, навіть неприступними і недоступними, один зовсім непомітний рух. «Ой!» – скрикнула русявка.